Nu kan du köpa blocket frilar utan att ses. Prova frakt med köpskydd istället på blocket. Mm. Välkommen till en ny vandring på gamla och nya stigar där vi rör oss ända tillbaka till, ja kanske nästan tidernas begynnelse för att träffa den stora guden, orden, vår egna orden som hänger i ett träd bland annat. Men också ger oss många kloka ord på vägen genom livet för det behöver vi väl alla. Ja, det säger i alla fall orden i slutet av Havamal, lycklig den som har lyssnat. För idag ska vi gå igenom eh, boken i Eddan, den poetiska Eddan som är tillägnad just guden, orden och hans kloka ord. Så... Spetsa nu när vi är oss på vandring genom den stora dikten Havamal, den höge sång. Och för att lyckas med det så har jag vid min sida en hedning. En som har studerat Havamal och hela Eddan uh, väldigt djupt. Och eh, som jag tror att jag inte klarar det här utan i denna stund. För det säger jag, välkommen Robin! Tack så mycket! Ja, jag tror att jag fixar det här utan dig. Nej, det vore nästan konstigt om jag inte var med. Ja, det vore framförallt oförskämt skulle jag säga. Ja, ni kanske inte ska gå in jättemycket på de här teologiska grejer när vi läser just Mal idag men det finns så otroligt mycket visdom som jag hoppas att vi kan dela med oss av till lyssnarna Ja, det, det roliga var att jag fick ett brev från någon som heter Rickard och han önskade att vi skulle just köra en genomgång av några kända stråfer ur just Havamal. Han, han frågar vad ville förfäderna föra vidare med dessa visdom eller levnadsregler? Ah, mm, ja, det, det var en, ett bra initiativ av, av Rickard det var det verkligen. Det, det är sällan man tänker på att ett, ett, ett sånt här avsnitt kan vara så enkelt. Verkligen, mm. ja. För... Med det sagt så har vi tre olika <laughs> upplagor av Eddan också. Så ja. Att, ja, det har vi. Det finns, det finns om jag ska ta de senaste, så finns det då... Du håller en framför dig av Gödeke. Vad heter den förnamn nu? Oj, du... Det var en bra ja, fråga. Eller all nåt Det är Kira eh, August är från Göget, Gödeke. Mm, just det. Och den är från slutet av 1800-talet. Eh. 1877 och den kostade sju kronor. Sju kronor, ja. En ja. dyrackare. Men den var jätte snygg. Om det var den du skickade en bild på. Ja, det, det all, Ni lyssnar får ju jättegärna gå in och kolla på Gödeke edda, Då ser ni att det är en drake på framsidan. Originalet har alltså istället en stor röd svastika. Mm, just det. det var ingen som var Sky för sånt. Nej. Jag fick ett. någon som i chattgruppen skrev ett inlägg, ja, tydligen. För han visar ett nytt danskt mynt som han hittat med den äldsta inskriften där det står orden. Ja, precis. Den från 400-talet. Ja, från 400-talet. Och då är en svastika med. Och ja tydligen så har alla människor alltid använt svastikor. Det är först i vår idiotiska tid som det ska förbjudas med sånt. Ja, det är så galet. Ja, det är ju faktiskt löjligt när man tänker på det, När man ser det på det sättet. Ja, det är trots allt bara ett tecken. nu är faktiskt ganska vackert också. Och inte bara ett tecken, utan... Det, det, är ju, det är ju någonting speciellt med just det tecknet, alltså. Ja. Det är ju någonting som attraherar en automatiskt. Ja, ja, det är ju det. Och det är därför människor i alla tider har använt det, runt om jorden. Ja. Mm. Men ja, det var din göd, det e, Sen undrar om jag inte, undrar om det inte är Brates, Erik Brates översättning från 20-talet eller något sånt som är nästa. ja men och eh, den håller igen, liksom. då har man kommit in i alla fall på ett, eh, ett språk som medlemminne helt passar oss idag. Mm. Den, den kanske har gamla pluralböjningar, men ja, den finns ofta ute som, som fri, eftersom den, den är fri från copyright. Då. Ja. Ja. Eh, sen kommer vi in i copyright och då har vi först och Olmarks eh, bok mm. som vi har från 50- eller 60-talet. Och sen har vi eh, Björn Kolinders översättning av Eddan från, eh, ja, från 60-talet. Eh, ja. ja, kanske bland ihop någon av dem, kanske från 70-talet. Eh. Eh, och sen har vi, nu har jag inte glömt någon här. Ah, den senaste kom för några år sedan av Lars Lönnroth, eh, mm. eh, Den poetiska Eddan. Och sen finns det även en till, fast den tar bara upp gudasångerna i Eddan som kom för några år sedan, mm. kommer det vad han heter. Och han skriver lite enklare, han skriver i prosaform eller, nej han, sk han skriver inte, han har inte kämpat så hårt med världsmåtten, tror jag inte. Okej. Okay. Nej, men den har jag inte framför mig just nu. Och det är en smaksak vilket man använder. Jag brukar ofta förord använda, gärna de senaste. Då får du ett mer eh, språk som är up-to-date med, med, med din tid. Mm. Men... Ja, för det gör ju, det gör ju en, en, en viss skillnad. Då. Som eh, lyssnarna också kommer få höra under det här avsnittet så, så kan det skilja sig en del i de ja. olika översättningarna. Det kan jag verkligen göra. Jag kan säga att jag är ju väldigt förtjust i den här Björn Kolinder för jag tycker att han är så rolig. Mm. Men han den är lite svår. Han försöker nästan göra den lite svår tillgänglig känns det som ja. ibland. Mm. Och det är väl för att han tycker att den är hemlighetsfull. Men kanske det kanske är det. Han är ganska uppfinningsrik. Och Åke Olmark ser ju alltid rolig. Han har översatt mycket av dem nästan alla en massa isländsk poesi och så. Mm. mm. Ja, det, det, det spelar ingen roll vilken av de här man tar, tycker jag, som vi läste upp. Och det är kul att det finns så många översättningar av Eddan. Verkligen. Ja, den är ju alltid aktuell. Mm. Det är ju på något sätt vår, även om det är islänningar som har skrivit den så är det liksom vår, no, vi nordbor som ändå hade ett någorlunda gemenska, gemensamt språk eh, om man går tillbaka till 500-talet ungefär mm. och eh, gemensam, någorlunda gemensam kultur också. Absolut. Så kan man på det sättet eh, säga att det är ändå en, en gemensam eh, skatt eh, som vi har vi nordbor. Mm. Uh, och uh, Eddan Jag menar, det, det är klart att det, det var länge man inte tänkte på Eddan den låg lite undan, gömd uh, ett tag men dammades av på 60 talet uh, och blev väldigt populär i, uh, i, i både i Sverige och Danmark uh, mm. uh, att, uh, att uh, läsa och uh, åberopa uh, och, så, och så har det ju varit uh, sedan dess uh, ja. kan man säga och den är, ju, den är ju fantastisk. Det är fantastiska dikter i den. Oh, ja. Och det, det är inte bara kultur och litteratur. Utan det är även vår historia. Mm. och Mycket av vår nationalkänsla finns ju faktiskt här. Mycket av det som vi ser som självklara svenska egenheter. Det är ju sånt som lyser fram i den höga sången Ja, man undrar ibland om det... Är... Vi som har format eh, Eddan eller Eddan som har format oss, fråga mm. <laughs> vi pratar ju ofta, ja men liksom typiskt den här kärva stilen, den skulle passa oss Nordbor så bra, <laughs> men är det vi då som vår kärvhet som har skapat eh, den texten och versen, eller är det versen och texten som har skapat oss så som kärva, det kan man fråga sig. Det kanske är en symbios. Kan det vara det? Ja, Eddan består i alla fall av då i två ungefär lika stora delar. En del med gudadikter. Mm. Och en del med hjältedikter. Och ja, det säger sig självt att uh, hjältedikterna handlar om liksom levande människor. Uh, även om de är liksom uppe på i, i, i sagans nivå. Mm. Och... Uh, lite övernaturliga väsen kommer som drakar och valkyrier och sånt med jämna mellanrum. Om det nu är nu övernaturliga väsen kan man fråga sig. Kan vi inte kalla det mytologiska väsen då? Ja, vi kan göra det då. Ja, jag tänkte att det, det kan ju vara så att det finns sådana här. Ja. Bara att man inte alltid ser dem. Eh, och så gudadikterna då. Eh, och om man bortser då den första gäddan völvans eh, spådom den är ju liksom, berättar om, om världens söder, Men de, de som kommer efter, då är det ofta en gud som står i centrum mm. av varje. Så Thor har någon där han står i centrum. Och sen så Loken där han är i centrum. Och, och Frejen och, och så vidare. Och givetvis Oden. Mm. Och han har då den, den första eh, dikten efter eh, Völvans spådom. Mm. Den, den måste vi nästan köra ett eget separat avsnitt Ja, den är, den är helt fantastisk det är en av de bästa dikterna som, som har gjorts eller ja. som har skapats ja, det måste vi verkligen göra en gång eh, kan jag kan läsa redan nu att en stor del av det kommer jag ta upp i eh, min, mitt, av, mitt avsnitt på Gamla Nya Stigar del två om Richard Wagner ja ja Spännande. jag hade ett eh, som, som gick ut i häromdagen eh, och det var allmänt om Richard Wagners eh, liv och musik och ambitioner och så, och sen så i del två skulle vi koncentrera koncentreras på hur han använde det eh, nordiska materialet eh, mm. framförallt då i, eh, i Nibelungen Ring mm. operacykeln mm, och där är ju väldigt mycket välvanspådom som man har norpat, eller använt vad man ska kalla det för. influerat så Ja, verkligen. I högsta grad. Men nu var det alltså, du och jag skulle ta ett tag, ett tag i tur med havamal, som alltså betyder den höges sång. Och den höge är förstås ett annat namn på orden. Och hur många namn har orden egentligen? Oj, hur många som helst. Mm. Och eh, någonting som är viktigt att tänka på här också det är att eh, hans namn förändras ju också med tiden mm. eh, Så det är ju våtan, det är vådan mm. eh, Eller våden mm. det, det, Jag har haft mina duster med andra hedningar runt om i världen Över hur man ska Vad man ska kalla Oden eh, Det är ju väldigt populärt att kalla honom Odin ja. Men Oden, det är ju det är en, en försvenskning Mm. Det tycker jag är gott man kan använda Och i ärlighetens namn, om man nu ska vara lite teologisk Så tror mm. jag inte att eh, Allfaden bryr sig särskilt mycket Om vad det är för namn Man åkallar honom Nej <laughs> Ja du Akta ja, i, du, du vet aldrig <laughs> Man kan hitta på om han har på fel sida. <laughs> ja, ja, jag han... tror jag inte att du rör över det faktiskt. Men... Ja. Nej, men det är sant. Jag tycker man ska använda den eh, svenska formen. Ja. Det som flyter bäst på svenska, för det är ju vårt naturliga sätt att tala. Om vi skulle kämpa lite med de eh, namnen i Eddan och liksom köra det där hela, hela ska man säga helga kvida <laughs> ja, vet. Ja. Eh, ska vi börja köra Isländska då Trots att skrivet skrivit på isländska Och till slut så inser man att det blir lite dumt va? Och så fattar man För västnordiskan Har ju en, eh, Sin lite eget eh, Tonfall då mm. <laughs> Liksom även västnorskan Till skillnad från norskan <clears throat> Och danskan och svenskan så, så blir det lite olika hur man uttalar ord helt enkelt och då, då låter namnen lite olika helt enkelt. Ja. Mm. Så ja och våtan det låter ju mer liksom germanskt, tyskt. Ja det är ju det. Och voden då lite mer engelskt så det beror lite på vad man har för språkursprung ofta. Ja. Mm. Men när du ändå säger det där med eh, inom den hedniska, eh, ja, vad man ska kalla det för liturgin och så idag. Eh, mm. Är det den som betyder mest havamal, eller vilken eh, text är det som betyder eller intresserar mest? Ja, det skulle jag säga. Det är nog utan tvekan havamal. Eh, mest för att må många av dem som. som Hittar sin väg till hedendomen gör ju det genom att de, de ställer sig själva en hel del livsfrågor. Eh, och då söker man runt efter det som det som klingar till i själen mm. när man läser det. Mm. Och för många har det ju varit just havamål. Eh, mm. mm. det, det är ju ingenting att sticka under stol med. Och sen är det ju också så att om man vill ha pekpinna att leva efter. Ja, då är det ju rimligt att man tar till sig av det som allfaden säger att man bör ta till sig. Aha. Som du så vackert läste där i, i början. Mm. Ja, det, det, det låter ju klokt. Det är ungefär som om du vill hitta något klokt i Bibeln. Det är klart du kan hitta lite överallt, men, men då går ju många till ordspråksboken- Mm. Och, och kanske saltaren men framförallt ordspråksboken språksboken som också tillhör samma genre som Havamal då det vill säga vad man brukar kalla visdomslitteratur. Ja men precis. Mm. Och just det du när vi ändå är inne på Havamal så kan det vara värt att eh, rekommendera vår podd om Sigurd. Ja, just det. Och Sigurd, Sigurd. Fafnesbane. Ja. Nu har, har vi gjort eh, en jag har gjort en också om eh, hur det är att eh, vara hedning. Just det. Om man letar i gömmorna. Eh, det kan vara på något som heter Svegut Plus och det kan eh, ligga på gamla nya stigar. Det vet inte jag vilka avsnitt som ligger var. Mm. Men som sagt, ja, men vi har gjort både Oxygud, Fafnäsmane och vi har gjort eh, eh, eh, Om att leva som hedning. Ja Och så är äh, Beowulf också Det, det är ju också lite konstigt Varför vi inte äh, läser Beowulf mer I vår ja. kultur Det är ju jättemärkligt det, Vilka är vi? <laughs> <laughs> ja, okej <okay. laughs> Jag kan inte hjälpa hur jag är lagd och du inte heller kanske, men... Okay, men, okay. men... Menar du i skolan, eller...? Skolan, alltså i... Att det inte har lyfts upp i... i film... alltså nordisk film och litteratur mm. mer ja. än vad har gjort. Ja. Jag menar, det som har producerats är ju inte alltid så här högkvalitativt direkt. Nej. Så... Nej. Äh, och där finns det mycket ja. att förbättra, tycker jag. Ja, det var ungefär som eh, sa sa med Magnus eh, när vi höll ett avsnitt om, eh, eller dubbla om Gustav Vasa. Varför, varför har du inte, inte gjort storfilmer om Gustav Vasa? Ja, det är, det är otroliga äventyr och det är som tar ett ur en Hollywood-film, eh, hur han liksom slår sig fram och, och, och vinner mot alla odds. Och vad bra att du kunde hända i redan idag. Är du seriös och utvattnet kan gå när som helst? Det är lugnt. Nej, in, innan du går bara kan du blåsa upp den här polen. Vår lilla vattenman ska födas i sitt rätta element. Ja, Okej. Okay. Nu kan du köpa Blocket frilar utan att ses. Prova frakt med köpskydd istället. På Blocket. Ja, ja det är märkligt alltså. Ja, det är märkligt. Men ja, är det fram, med, fram filmmakarna för guds skull gör häftiga grejer om äddan, om sagor och berättelser och gudar och, och om våra gamla kungar och, och, och vad de nu vill. Mm. Mm. Mer sånt. En ny renässans Ja, vi behöver en ny renässans en nordisk renässans Ja, mm. det var helt rätt. Eh, Eddan är ju det de är ju frågor, de är dikter det här mm. det är ju korthugna dikter eh, och det vanliga eh, vanligaste vad heter det, värsmåttet eh, i Eddan det måste ju ändå vara fornyrdislag fornir <laughs> vi säger på svenska fornyrdislag det är alltså vanliga berättande värsmåttet mm men eh, eh, det här har då ett annat världsmått eh, som kallas Ljodahatr". Ja. Det betyder någonting i stil med sångmeter om jag har förstått det rätt. Ja. Mm. Ja, Spelar inte Det används mer för lärodikter och det här är ju lärodikter. Mm. Ja. Och eh, i dem så har man, tänkt det att det, det, det är kul att kunna lite sånt där. Uh, jag bara tar den på den första jag ser här framför mig. Uh, och då, tar, då är det först två halvrader. Boskapen vet när den väntas hem. Uh, och de knyts ihop med det här vet i vet och väntas. Mm. Som man kallar alliteration eller stavrim. Och sen så kommer en, en, en inskjuten vers där man har eh, den här alliterationen i en rad. Då den ger, ger sig bort från betet. Ja då har vi bort och betet som knyter ihop dem, den, mm. hela den raden. Och sen har vi en ny två halvrader. Men en oklok man säger aldrig stopp. Och då är det oklok och aldrig för vokaler får räknas som stavrim. I början. De allittererar. Mm. Det spelar ingen roll. Det behöver inte vara samma vokal. Och sen så en inskjuten lång rad. När magen ropar på mat. Här har vi mage och mat som knyts ihop med m ändå. Då läser vi en gång till. boskapen vet när den väntas hem. Då ger den, ifro, då ger den sig bort från betet. Men en oklok man säger aldrig stopp när magen ropar på mat. Mm. Ja, det är bra. Till och med att alltså ett jäkla fär vet bättre än en, en som alltid ska gå käka. Ja, ja. ja, och det är då det vanligaste värtmåttet och sen finns det lite varianter av det i, i havamal. Ja, det är så det funkar. Jag gillar det som kallas galdralag bara för namnets skuld. Mm. Det är liksom en, ett, en vers med troll, med besvärgelse. Mm, de är speciella. Mm. Mm, ja, ah, så är det. De får, de får kallas vad de vill. <hör> Och eh, jag vet inte, hur många, hur många dikter består den av Havamal? Eh, ja, totalt så är det väl 164, va? Det är 164, så alltså, ja, precis, ja. mm. Eh, så det är så alltså många att eh, läsa, det är jättemånga som liknar varandra och ja. är varianter av, av, av samma sak. Mm. Det är väldigt vanligt i, i gammal litteratur, det kallas parallellism, att du, du säger en sak och sen upprepar du sak med en liten variation. Mm. Att det blir som en parallell eh, eh, strof som ja. ger liksom, tyngd åt det du säger har nästan en magisk känsla. Men då har den alltså 164. Och de som kan det här, forskarna och säkert du och dina vänner som håller på med hednisk ritual och hednisk liv, delar in den i några olika delar kan vi säga innan vi går in och läser. Väljer några som då ska vara, kännas som kloka. Först är det något som kallas ordspråksdikten de första 92 dikterna. Ja, en mängd med olika små ordspråk som man kalla. Och sen är det första och andra ordens exemplet. Och då är det, så är det några ungefär 20 stycken dikter som eh, skildrar lite äventyr han har för sig i Oden. Mm. Bland annat när han skäl eh, mjödet. Det magiska mjödet från, från jättar. Och sen är det något som kallas Loddfaffnesmål, där han ger eh, kloka råd åt en eh, förvisa ung man som heter Lodd Faffne. Mm. Och sen är det något som kallas Runatal, och det är den berömda oerhört mäktiga där han offrar sig själv åt sig själv och hänger i trädet och lär sig, lär sig gallrar och runor och och, allt va, och all visdom. Mm många sätt. Och sen så de sista 20 är något som kallas trollsångslistan. Och då är det saker han har lärt sig orden. Tänker jag. Och sen är det slut. Sen var det slut. Mm, men det är inte lite för det. Nej, o oh, nej. nej. Nej, det är inte mycket att reflektera kring. Ja, har du någon favorit, ska jag väl säga, bland de alltså, här? Det här, det, det är... Uh... Det är smått omöjligt Att ha en mm. favorit Ja <laughs> jag säga. För mm. det finns så himla mycket bra här i ja. Men Den som ligger närmast till hans Är, nu ska vi se Ovis och feg, tror sig evigt få leva, för kampen Han sig väl vaktar Men ålderdomen ger honom inget eh... Nej, vänta lite nu Nej, just det. Nej jag, jag, tänkte, jag tänkte på två stycken olika eller två, uh -huh. två stycken olika översättningar av samma dikt. Nej, okej. Okay. <laughs> kan du säga vilket nummer den har? Uh, det är 16. Ovis uh -huh. man tror sig alltid skola leva, om för vapen skifte han sig vaktar. Men ålderdomen giver honom ingen frid, fast honom spjuten spara. Uh -huh. Men jag tänkte på en annan översättning. Mm. Och så blir blev det, det blev Kaiko i huvudet Keiko. Då ska jag säga, säga hur den låter På eh, up to date svenska Ja vad kul En enfaldig man Tror sig leva för evigt Om han viker för vapenmakt Men ålderdomen ger honom Alls ingen frid Fast han sparas av spjuten Ja det blir helt annorlunda det blir lite mm. annorlunda Och det är väl bara en känsla Hur man vill översätta det för vapenskiftet här, det handlar ju om alltså, den här aktiva handlingen av att man slåss med svärden. Mm. Men vapenmakt, det blir ju en, en annan betydelse alltså. Ja, ja. Jag kan ju inte isländskan så jag kan faktiskt inte uttala mig om det där. För, eh, vilket om, som är bäst och, och så vidare. Det är om vi, ofta en smaksak hos översättaren. Ja. I Gödikas så heter det, feg slyngel hoppas slippa att dö om för kamp han sig välvaktar, men ålderdomen giver honom ingen frid fast honom spjuten sparat. den var ju skön. hur börjar den där slyggel vad heter det? Feg slyngel. Feg slyngel. Den var att dö. Ja. Ja. ja. Och varför är den så, varför är den så värdefull tycker du? Jag tycker den är lite, lite hårdare. Mm. Uh, och sen uh, jag tycker om att det är kampen som blir central, inte vapenskiftet i sig. Mm. Uh. Mm. Ja. ja. Jag tycker men det, det är, För du kan ju läsa in så mycket i exempelvis spjut. Mm. Okej, okay, men, men om, man, om man tänker då teologiskt nu så här, med spjutet, vad är det? Jo, det är inte bara den vanliga, mannens vanligaste vapen, utan det är också en runa, alltså tyrsruna mm. mm. eh, vad är då tyr? Jo, tyr är ära eh, heder, det är löften och alltihopa Så alltså, du kan väva in det här och göra det så mycket mer värdefullt mm. eh, än att bara liksom ja konstatera att man inte ska fly från ett slagsmål Nej. så det betyder så mycket mer ja, det, ja. Det, det är ju spännande det du säger för ja, men ibland kan de här dikterna de kan kännas lite torftiga eller självklara, lite triviala mm. nästan Vi av dem men, men om, man, om man gör så där att bara helt plötsligt laddar orden lite mer mm. än vad som kanske syns på ytan då, då får de ju då får de ju någonting djupare än bara där att det inte var en, en fegis. Verkligen. Ja, och vi, vi kan ju, man måste ju förstå hur det var förr. Jag menar, dels då den krigarkast som kanske hade eh, orden som, som främsta gud. Mm. Som givetvis eh, sökte nära och eh, såg ner på dem som eh, var, var rädda för döden. Mm. Men även människor, många människor förr i tiden i flera kulturer. I den grekiska kan man ofta läsa den fruktansvärda ålderdomen. Mm. För att det är plågsamt att leva. För även om man är en vis man så kan det vara att ja, men, liksom, olyckorna hopar sig. Du ser folk dö. Du, eh, du, du har krämpor i kroppen och så vidare. Att... Eh, ålderdomen såg som kanske någonting om inte förkastligt så någonting som inte alls var så jäkla skönt som det är nu. Ja ah, vad bra, nu är jag gammal och, och, och pensionerad, då kan vi åka till sypen två gånger om året och ha det skönt. Mm. Det var väl inte riktigt så man, som man tänkte förut. Nej. Och då får en annan känsla det här också. Det, det finns ju en vers där det står tyckligen då att uh, unga män ska lyssna på de äldre. Mm. så det kanske har med det att göra också jag, jag tror att visserligen mm. kanske inte är lika mycket då som nu, men mm. många äldre är ju väldigt ensamma ja det, ja, det blir man ju också, och det är sant det, det blir ju så när många man känner rätt var det här, bara trillar av pinn mm. det är inte lätt att vara 90-åring idag inte Nej, det är det faktiskt inte. Nej, Nej det ska man komma ihåg. Men, men åter till den här i alla fall: att ja, det bara inser du i en fall? Det om du tror att du kan leva för evigt om du undviker ett slagsmål eller undviker vapenskifte, som mm. du säger. Eller kan du ett fly från ansvar. Det kan vara fly från ansvar, precis igen. Jag inser att det, det kan ligga i din roll att eh, faktiskt ta till ibland. Ja. Och om du dör, ja, då, då är det så. Då slapp du i alla fall ålder då. Precis. <laughs> Det gjorde jag Hur den höger gjorde offer Själv i mima, sig hängt låt i hugga herrens egen hand Hur han vetskap som runer Och gallrar galdrarna ser fram Var det mimet själv som av sig viset gav Nio nätter, allt som allt Utan bröd och utan malt Gav och korpen som i kött i gjorde jag Varsam dögat mitt såg ned Och till mig och lugn och Gav och korpen när mitt kött i gjorde jag Nej, men det är härligt att, att du har den favorit. Eh, när jag läste om det här, eh, jag, menar, jag håller lite på med hednisk religion så, och utövar det som du gör. Så är det är inte så att jag har eh, läst den på samma sätt som du har gjort. Eh, mm. Utan det blir varje gång man läser nytt och då får man bara nya perspektiv och tycker att... Eh, Uh, ja det är mer eller mindre kul och den här gången var det mer roligt uh, jag blev lite överrasknad för jag tyckte att ah, det är lite torftigt uh, många av dem, men man ser humor i det, eller mm. man ser skönheten många gånger i det mm. och då kan det vara bra att läsa olika översättningar för att hitta ah, men här var verkligen hade en snygg form, liksom känns bra i munnen mm. Så, äh, jag kan inte säga vilken som skulle vara bäst utav de här Bortsett från dem, de är ju coolast tycker jag när, eh, när han hänger i trädet och så. De är ju mest poetiska givetvis. Men alla de här kloka råden och så. Men jag får väl bara säga den, vi får väl bara ta den mest kända då. Eh, som egentligen är två stycken. Ja, ja. ja. Mm. Eh, och vi kan ju höra hur den låter här i alla fall. Eh, och det är nummer 76 och 77 då. Och, då vi, och de, jag läste i, självklart jag säger det nu, det för att jag bara läste i en handbok här att ja, ja men de, de känns ju lite alldagliga eller torftiga eller lite liksom jag använder inte de orden som jag använder, med någonting där. Men så plötsligt det till något fruktansvärt på dikt nummer 76 och 77 som alltså lyder, färdör, alltså kossor och sånt. Fäder dör, fränder dör, en dag dör också du, men aldrig dör ord som yttrats i ärofullt eftermäle. Och så nästa. Fäder dör, fränder dör, en dag dör också du, ett vet jag som aldrig dör, domen över den döde. Mm och det är ju de som upprepas mest och som är mest kända i den för att de har sån liksom, tät form färdör, det är bara två ord mm. men det liksom blir väldigt laddat när man hör resten och så ett vet jag som aldrig dör domen över den döde du kan eh, om, om vi går till Gödeckes då 77 mm. är ju ganska identisk men när det kommer till 76an, fä dör, fränder dör, själv dör du lika ledes, men den mans rykte dör dock aldrig, som åsamkat åt sig ett gott. Det är bra. Mm. Så att, ja, andemeningen är väl densamma? Andemeningen är samma, men det är lite olika känslor. Och den, Och ska... den biter ja. hårt. Ja, det biter Eller? hårt alltså. Det biter i alla fall hårt. Eh, alltså på två olika sätt. Det biter hårt för eh, den eh, den som är ung och mm. lyssnar och tänk jag måste bli hårkommen. Ja. Annars är ju livet värdelöst. Och det biter hårt en år där då för den som levde länge men aldrig blev något. Mm. Och det jag där kan betyda Otroligt mycket Jag kommer ihåg Jag hade en diskussion Ett roligt samtal på, på, på någon bar Jag och en kompis Som kom i snag med, med någon annan kille Han ah, beklagar sig som, som vi alltså eh, Nästan allt för ofta gör Men så sa min polare Ja ah, men, men vad har du åstadkommit livet Och då blev han helt tyst Han har ju bara klagat hela livet Mm. kom han fram till, att ja, jag har jättestarka åsikter, men aj, han blev helt tyst, för han har inte åstadkom han har inte fått något eftermäle Nej. Och det, det beter där, alltså han hörde den här dikten med andra ord Ja, mm. för att den, är, den är tuff framförallt när man när man kan reflektera över, över sin egen situation mm. och inte bara gå på som vanligt och vara en, en del i massan nej, precis. Mm. Vi lever ju i massans tid, ja. men, men även idag gäller ju det som en, som en, vad ska jag säga? Det, det ges sken av i alla fall att det betyder jättemycket med alla program där, med, med idolprogrammen där du har möjlighet att sticka ut plötsligt och det är jättemycket i hur man uppför, ska uppföra sig i kulturen att man, ska, att man ska visa vem just du är i individualismens namn så att just du får synas mm. och kanske därigenom då vinna ett eftermäle. Men, just det sällan nämns hela poängen är att man ska ha ett gott eftermäle och hur får man Precis. ett gott eftermäle mm. jo man minns av människor som har stått en nära exakt så det handlar ju mycket om och det, det finns många sådana stycken i Havamal att man, man, ska, man ska inte spara på allting utan värdera det man älskar och mm. ge saker och ting till det man, eller det man älskar Mm. Innan vi nämner det Ska vi komma ihåg att eh, Han säger ju inte bara Att eh, man ska vinna ett ärofullt eftermäle Utan just domen mm. Över den döde Det kan vara ett dåligt eftermäle Och Absolut. det är ju det värsta man kan få Han var en skurk Han var värdelös <tänk> Tänk om, Vi säger ju ofta i radion Att historiens dom kommer bli hård <tänk> Och om den blir det ja, Då är det ju inte särskilt kul Sverige. Mm. Men du sa där att det betyder mycket att ge Ja mm. Och eh, kan du Kanske ge några exempel på, på På det Ska vi knata runt här Ja <laughs> väl några Och så gjorde jag det och så insåg jag att Nu hade jag 30 stycken Ja jag har också skrivit upp alldeles för många Jag får nästan bara hoppas på det bästa Mm. men Kanske vers 40 Han mm. som gods och guld har Må ja, du, längre 40 Han som gods och guld har Må ej längre brist lida Ofta till leda sparas Det till Lisa var ämnat Mycket går värre än väntat mm. Så om vi tar det på lite Modernare svenska då Mm den som välstånd förvärvat har Skall torftighet ej tåla Ofta spars åt okär Vad åt älskling var ämnat Mycket går värre än man väntat Ja, det är faktiskt häftigt När han sätter det så eh, när, när det blir så, så få ord då För att säga, säga det här ja. Som man förstås kan bli ut Jag drar väl min också då 40 här Spar inte gods eller guld du har fått om du vet att bruka det väl. Ofta tar ovännen eh, vad som avsätts åt vännen mycket går värre än väntat. Mm. Det var, en var lite enklare då mm. eh, lagd. Men, men eh, huvud tanken är att ja, men om du har fått eh, välstånd, då använd det för guds skull. Ja. Och det. Ja, det är någonting för oss snåla smålänningar att fundera på. <laughs> <laughs> ja. ja, men man ska ju... Man, man, man, man behöver ju sträva efter att bli rik och liksom därmed kunna eh, bli givmild. Men, men om man väl har blivit det, så liksom motsatsen får man ju tänka på vad det är. Det är ju att, att bli en drake. Ja, ja, men det är ju en drake om du skapar en hög med guld mm. Och sen inte gör någonting med det Utan bara ruvar därpå Ja Men det vill man inte bli Nej och sen är det ju inte så himla kul heller Alltså om du har en massa resurser Ska du inte investera de resurserna i någonting då det mm. Ett, mm. Så att ja. Guldet skiter ju fullkomligt i dig Att du dör ja. Vad du gör med guldet det är någonting helt annat Samma sak är ju med din tid Mm. Vad är det du lägger tiden på? Är det Netflix eller det att läsa ja, ja, ja. ja, men Netflix kan väl också ha sin eh, tjusning men inte liksom vaneglo okay. hela tiden. Det var bara min lilla pekpinne. Ja, det är bra. Ja, nej, jag, har, jag, har, jag kommer hem till folk någon gång så aha men vad är, vad är Netflix så man leta efter en film alltså, det blir ju tokig det går inte väl, bara skit ju bara skit alltihop Eller, ja, men det där har jag sett det, men det där verkar ju tråkigt det är ju en evighet där man kommer någon vart ja. det är bara släggens uppdurna Netflix jag tänkte på en sak när jag läste ett par tre av eh, dikterna här mm. Mm, och eh, det jag kallar vikten av fullbordan Mm -hmm. Och uh, ska läsa det så förstår man nog uh, Om Det är nummer 81 mm. Och så har jag skrivit samma sak Med 82 och 83 Och det tyckte jag var häftigt Om kvällen ska dag prisas Kvinnan när hon är bränd Svärdet när det svingats Brud när hon har bortgift Is när man har kommit hem Öl när man har druckit ur Mm. Och det här med kvinnan, det har väl säkert bara någon eh, rituell betydelse att eh, kanske en kvinna brändes eh, med efter att mannen dött eller något sånt. Jag vet inte vad han menar med det. Mm. Det kanske du vet och kan förklara snart. Men det är det här att eh, man ska prisa ölet när man druckit ur det. Mm. Alltså när det är färdigt, när liksom det du gör eh, är gjort så att säga. Eh, när, när dagen har gått till ända, ja, men då, på kvällen ska du prisa dagen. Då är det lämpligt eh, när dagen har fullbordats. Eller allt du gör, eh, skulle man kunna säga, har ett mål att fullbordas. Och då inser man att nu pratar orden Aristoteles språk. Mm. Den grekiska filosofen för honom är, är det, det är alltid allting har ett syfte ja. uh, pilens syfte är att träffa målet det är liksom det, är det som är essensen av pilen det är att den ska träffa ett mål mm. och så är det med alla saker och allt vi gör med eller mindre och då är det havarmal liksom, som Aristoteles har kommit över ett exemplar av. Ja, det, det, det finns en hel del stoicismar också ska jag säga. <laughs> ja, ja, alltså var ju inte stoiker i för sig Aristoteles, men nej, eh, nej. nära besväktat. <laughs> um, men men, men, men ja, ja. Mm. jag tänkte jag kan ta de andra två för jag tycker de är väldigt vackra de här också. Mm. Sure. Och så står det I blåst ska man hugga ved I gott väder ro på sjön i mörker med mö tala, mmm, många är dagens ögon. Kräv av skeppets styrfart, av sköldar skydd, av äggjärnhugg och av ungmör kyssar. Vid eld ska öl drickas, men på isen skrinnas. Mager och köpas och svärd som är slött. Föd upp hästen hemma, men hunden borta. Och det är förstås att man, man ska veta vad man ska göra i olika situationer i livet. Mm. Och det kan låta trivialt, men, men det är inte alltid det. Nej. Um, jag skulle bara vilja gå tillbaka lite snabbt till 81 där. Mm. Sen hon bränner, hustrun. Mm. Mm. Um, jag har alltid tolkat det som att det har att göra med att hon har levt som en ärofull kvinna. Mm. Och man bränner en ärofull kvinna. Mm. Alltså när hon har dött Så det mm. handlar helt enkelt om hennes eftermäle ja, ja. ja, du ser Så är det säkert uh, Men jag skulle också vilja läsa 82an ur Gödeke För den får en annan, kanske inte annan betydelse Men en, det är ett annat svung i det ja. <clears throat> I storm må du stammar fälla I strykande medvind segla I mörkret med möglamma Till många är och dagens ögon Av sköld må du skydd kräva av skeppsnabbhet, av svärdhugg, av mökyssar. Mm. Jag ger en annan klang. Ja, det tycker jag. var uh. um, lite, lite lustigt sätt att skriva också. Alltså att i storm och du stammar fälla. Det, då, är, då är vi inne på det där med kampen igen. Mm. Um, för du vill ju inte fälla stammar när blåsar, kan jag säga. Nej, nej, nej, det. det är ju fullkomligt livsfarligt. Men det är väl lite av den här att kampen kräver sitt offer också. Ja. Nu stämmer. Jag tycker ibland att man ska. Det är bra att få perspektiv på sig själv och sina förfäder. alltså mm. vi blir ju väldigt lätt idealiserande oh ja. när det gäller sånt här och man förstår att för orden om det finns en ovän då kan man gärna bedra den personen oh ja. bedraget det betyder inte, behöver inte betyda en ohedlig handling och det tycker vi, aha men man ska ju inte ljuga, man ska ju inte, man ska ju inte bedra i vilket fall som helst. Vi är närmast i det fallet kantianska som sätter det som ett absolut krav. Men det är inte alls säkert att våra gamla vikingar var... Ja, ibland var de kanske rädda för döden eller ibland var de kanske eh, hade inget som helst eh, samvete. Eller och, och, och, att man, man, man, man kan dra ner på idealen ibland. Och då tänkte jag att jag bara skulle läsa nummer, vilken blir det? Eh, nummer 45 till exempel. Mm. Och den lyder så här... Eh, Jaha, jag får ta nummer 44 först. Det handlar om hur man ska vara vänner emellan. Mm. Och då är 44 så här. Har du en vän som du vet är trofast och gärna vill ha till hjälp? Öppna ditt sinne, utväxla gåvor och sök ofta upp honom. Nej, det vill jag också faktiskt också säga att det tycker jag är viktigt. Att folk glömmer att söka upp varandra. Ja. Det, och besöka varandra. Det är skönt när de andra kommer hemma för man är ju lat och sådär. Kom, de kommer hälsa på mig men då glömmer de att söka upp sina vänner och mm. vinna något av honom eller henne. U att själv ta emot gåvor och inte bara vara den som ska ge hela tiden. Mm. Men sen säger han då eh, i nästa dikte: Har du en annan som du inte tror gott om men gärna vill ha till hjälp? Tala då faget, men tänk falskt och löna hans svek med lögner. Ja. Han drar sig till orden. Nej, det är ju lite maktspråk där, så är det ju. Helt ja. och, eh, det betyder inte att man eh, kanske ska vara såna, men inte glömma bort att eh, ja, men våra, våra förfärder var inte alltid eh, de ideal som vi vill lyfta fram dem som. Nej, oh, nej. De drog ju inte för att göra jävelskap om de tyckte att det ja, lönade på något sätt. Det är ju precis som uh, uh, känslorna mellan man och kvinna. Mm. Uh, det, det är ju liksom. Vi, vi, alltså, I den höga så accepterar jorden oss mm. för dem vi är. Mm. Uh, så det han gör är ju att ge oss ett snöre. Baserat på det faktiskt Det finns ju flera Ja men som 91 till exempel ja. Bar sanning jag talar Till båda jag känner Karars tro mot kvinnor Även vacklar Då talar vi fagrast När vi falskas tänka Det snärger och kloka sinnen jag tycker det är så jäkla roligt. Och det är en pendang då på, vilken är det där han pratar om kvinnan då? 90. Det är 90, Jaha, tror, ja, ja, just det. Om det är just... den du tänker på. Ja. Det, det finns ju 84 an också. Mm. Vilka vill du börja på 84'an eller? Ja men jag ska börja på 84'an för ja. den är rolig då. Så kan vi ta alla tre gånger till lite olika översättningar här. Nummer 84 då. En ungmös ord bör ingen tro och inte en hustrus heller. Typ på rullande jul blev hennes hjärta gjort och lättsinnelakt i bröstet. Mm. <laughs> Och det är så roligt För att påminna om en gammal Catullus-dikt av romaren Catullus Jaha. Ja, Den slutar någonting Var en Vänta Jag har inte framför mig men jag når den Vänta lite Oj Oj Då ska vi se vad det står här Eh det står det på latin här. Ska vi se. Jag kan inte översätta det men jag kanske kommer ihåg när jag ser det. Invento et rapida scribere o portet aqua. Det betyder att eh, någonting i stil med det som kvinnan skriver är som fladdrande vind och det som hon säger är som flytande vatten. <laughs> Ja. Eller någonting liknande. Och det är precis som den här. Ja, <laughs> Fast då liksom med en annan... Ja, annat språk och så vidare. Ja, det är kul. Eller 90 då. För att ta det om kvinnan då. Ombytlig kvinnas kärlek kan likna... Körsel på hal is Med broddlös häst En illa tämjd Tvåårsfåle Eller segling i storm Med skepp utan styre Eller haltmans försök Till renfångst på fjället mm. det, är, det är roligt <hör> hur, hur låter de om hos dig då? Uh, då ska vi se Brates då Mm. Kärlek av kvinnor som känner falskhet är som med häst utan broddar på hal is åka med en yster tvååring och illa tämd eller i stickande storm med ett styrelselöst skepp eller som haltman på tödfjäll skulle taga en ren <går> Och 84 då? Eh, på ord av en mö och ingen lita eller tro på giftkvinnas tal på rullande hjul deras hjärta skapat förändlighet i bröstet Inlagd ja. ja Då måste jag bara så. gå in på Grödekas och kolla här vet Ja okej okay. Men... Ja där Är det mer vankelmod I barmen bäddat Ja, ja. ja Det är ju så det är 150 år sedan då Använder man andra ord Och kanske orden lite annorlunda också Mm för att få fram eh, viss mening. Men du tycker jag det är så ärligt eh, att han eh, faktiskt tar upp mannen också. Mm. Efter de här eh, rätt hårda nitarna mot eh, kvinnan. Och då, då upprepar väl jag då 91: som du eh, drog eh, nyligen eh, i den senaste upplagan Öppet vill jag tala, för jag vet också att karar bedrar kvinnor. Vi talar vackrast när vi tänker svekfullt för att få dem kloka på fall. Mm. Och det tycker jag är roligt att säga. Öppet vill jag tala. Ja. <laughs> för, för det, är ju, du vet ju hur, hur, hur männen är när de sitter och snackar. Ja, vi så är ju kvinnorna. Och då är kanske många som drar sig för att säga någonting om hur män också kan vara. Men då vågar han orden. <laughs> öppet vill jag tala. Ja. För det ska man ju trots allt vara. Det finns ju en bra för just korkade män, 79. Ja. Om ovis man uppnår kunnat, gods eller kvinnogunst, då växer han stolthet, men vetet aldrig. Framdrager han, dryg av högfärd. färd. Ja, vilken var det, sa du? 79. Ja, 79, ja. Det är ju ganska många som handlar just om hur... Eh, eh, i grunden handlar ju om hur du ska kunna bli klok ja. det är ju visdomsord och det handlar ju ganska många om oklok man mm. vad han gör och eh, eh, 79 jag ja, precis ja. har vi någon annan om, om de okloka där han faktiskt nästan hånar dem ja. lite Uh, Jag tänkte säga, det var ju överallt mm. <laughs> uh, ja. Det är framförallt i början är det mm. är De mm, mm, mm, mm, mm. Okunnig man vakar alla nätter Ängslas för likt och olikt Matt är han när morgon bräcker Men sammar ve är kvar som varit Ja, det kan ju inte sägas bättre. Nej. Sitta och orolig genom livet. Bli mer skröplig från början. Eller när, 27an. Ovis man i andra sällskap har ett tand för tunga. Ingen anar hur okunnig han är om han måttligt mäler. Alltså talar. Mm. Men vettlöst kräk kan ej varsna själv när han råkat i slider och sladder. Slidder och sladder? <laughs> slidder och sladder. <laughs> det är skönt när de Klämmer ur sig sådär när de liksom hittar något Passande som låter roligt Ja, ja. Det står ju inte så på isländska antar jag slider och sladder Nej, jag tror inte det faktiskt Men det, det finns också så mycket Som är så fint här mm. eh, när man ändå Alltså om, om vi går in och kollar på folkgemenskapen Så hur såg vi på andra människor också mm. så, eh, Och då står det så här 71 Halt sitter till häst, handlytt hede är. Döv är dugande kämpe. En blind är bättre än ett bränt lik. Den döde duger till intet. Mm, just det. Så det finns alltid en mening med, med, med en mening till livet. Ja. Uh -huh. Så det handlar bara om att, att sätta rätt man på rätt plats. Ja, precis. Ut efter omständigheterna. Ja, hitta, hitta situationerna. Och det är ju ofta det man... Det är ju så att alltså, om, om du ska få, i det militära är det väl extremt kan jag tänka. Men där måste du liksom ha människor som nöter in vissa saker. Mm. Och för det blir deras uppgift. Det, livet är ju så i stort sett. Men vem är det som kan göra allt? Ja, jag kan spela pian och, och, och jag kan skriva böcker och jag kan eh, mäcka med bilen och, och jag kan, eh, som kan göra, göra alla saker. Liksom. Det, är ju, det är ju sällan så. Ja, och vi känner väl inte så rent kollektivt i det här landet med, med skenande självmordsfrekvens liksom. Nej. Och ensamhet. Och man känner att man inte duger till någonting. Ja, det är ju tråkigt alltså. Det är ju fruktansvärt det. Ja, det, ja, det är verkligen fruktansvärt. Det är mm. Mm. Det, det kanske är få förunnat att hitta det man är riktigt bra på. Ja, ja ja det, det kanske det är. Jag vet inte. Det är svårt att säga. Det kanske blir färre saker som människor kan vara bra på. Ja. Det här med mecka med bilen till exempel. Jaha, men inte så mycket mäck på samma sätt som det var för 50 år sedan. Så är det, ju. det är små datamaskiner bilarna. Men om vi återgår till det här okloka, så är det lite liksom... Att den är rolig att läsa. Att det var de här nummer 22-27. till 27, De börjar alla med samma sak. Oklok man och illa sinnad skrattar elakt och allt. Och nästa oklok man ängslas beständigt. Det var den du läste. Oklok man tror att alla som ler är hans verkliga vänner och så vidare. Så att det, att det upprepas och, och det. Det liksom nöts in igen. Ja. Ganska liksom, effektivt. Mm. Och sen efter hela den tycker jag är ganska roligt. Där är, man får ju aldrig glömma att Eddan är full av humor. Oh ja. Det är ju otroligt roliga historier. De är elaka mot varandra och skrattar och hånar varandra, gudarna och har sig. Och då tar jag bara ett exempel här som jag tycker är roligt. Nummer 28 då. Ett snille tycks den som snappar upp nytt och för det ut bland folk. Sällan mäktar människors barn håller en nyhet hemlig. Han tror han är klyftig liksom. Mm. Det är ju bara vad alla andra gör, de sladdrar liksom. Ja, det är... Mm. Och han säger ju det, att det, eh, på flera gånger att man ska, man ska väga sina ord... Man ska varken tala liksom till en gäst som kommer. Liksom Gästalaget ska inte sitta och börja håna direkt. Och den som kommer ska också vara försiktig med sina ord. Mm. Och vanliga människor ska liksom inte bara pladdra på för då blir slidrus ladder. Istället för kloka ord och kloka tankar. Mm. Och det är en gemåna om orden och få oss att fatta. Sen finns det ju en hel del om eh, den, den typiska svenska allmogen. Mm. Vers 37. Bäst är eget bo om än en backstuga. Var och en är herre hemma. Hans hjärta blöder som bedja skall om maten varje mål. Mm. Och så när det kommer till vapnen då. Vapnen sina vike, viken man i ett fjät ifrån på fältet. Till ovisst att veta när på vägar ute spjutet spets kan tarvas. Mm. Jag läser dem på på, på ny, eh, ny på, på, på Dagens Svenska mm. och jag klämmer till med den som föregår de två också. Bäst är eget bo om en aldrig så litet, då är man herre i huset. Med två jätter och torvtäckt tak tvingas man aldrig tigga. Bäst är eget bo om än aldrig så litet, då är man här i huset. Hjärtat blöder i bröstet på den som tigger mat till vart mål. Och sen varje man bör ha vapnet inom räckhåll utanför hus och hem. Ty ovist är att veta när det på vägen krävs att du svingar ditt svärd. Och det som du säger med, med svensken är att eh, först eh, bäst eget bo. Mm. Det Eller allmogen då som, eh, ja, som värderar det där. Mm. Eh, och på, på bra sätt liksom har du ett hem, ja du behöver inte tigga. Det kommer inte vara att du äter biffa idag. Men eh, du behöver nog inte tigga. Mm. Mm. Det var spännande att eh, han översatte det som svärd i slutet istället för spjut. Mm. För att ja, när, jag, när jag tittar på den här dikten Så tänker jag att spjutet då, Om man bär med sig spjutet nu, I samband med Den tidigare konversationen Om just spjutet mm. uh, Ur en teologisk synvinkel så Blir det lite annorlunda Om man talar om ett svärd Svärd var ju inte heller så där Jätte, jättevanliga Nej, då, När detta skrevs Nej. Så jag reagerar bara på att han använde det ordet Istället för spjut mm. Mm. Ja, är det sant? Jag vet inte mm. Jag vet inte Den är ju trots allt lite Hemlighetsfull Den här Och det är ju Det är ju några ställen Dels är det det med orden och det tycker jag nästan att vi måste läsa lite för de är ju väldigt eh, starka de där. I trädet tänker du? Mm, i trädet. Men... Aj, men ibland får de en lite eh, hemlighetsfullt... För att, eh, ju längre man kommer så får de en lite mer hemlighetsfullt eh, drag. Mm? mm, absolut. Och det är ju, ger ju... När man läser hela så ger ju det en... Uh, en, väldig, en särskild tjusning Och det kan man ju fatta att, ja, men här, Nu har du fått enkla råd Och sen får du lite svårare råd Kanske lite magstarka råd Och då är du, du är klok nog att ta till dig visdomen Och lite djupare mark Vid allt tala ja. det nu är Åldrig Tules tron står där Din vid urda brunn jag skådat har Och tänkt Hörde människornas tal, vad det mälte, vad det sa Och de runer område hörde jag I Havets hall jag hörde så, vad som människor tänkte då Där det där var galm vi kunde tänka få I Havets sen ser sig gå, det gäller nu som då Där det nu ni sitt där de finns att få Vi, vi, vi kanske ska ta dem eh, just hängande till trädet eh, för eh, hur, hur han har vunnit liksom all visdom orden för det, det, och det brukar man säga det är bland de antagligen ålderdomligaste delen av eh, Havamal för troligen är dikterna tillkomna tror man under liksom, kanske flera århundraden Mm. som helst, Men att just de här pekar på liksom en ålderdomlig rituell, rituell hednisk del. Och, ja, ska du eller jag läsa? Nej, men läs du. Jag vet att jag... är Det börjar på 138 om det är någon som hänger med. Mm. Jag vet att jag hängde i, vid, i vindpinat träd... Nio hela nätter stungen med spjut och offrad till orden. Själv given till mig själv på det mäktiga träd som ingen människa vet av vad rot det är vuxet. Jag fick ingen mat, ej heller mjöd rätt ner såg jag. Runor tog jag upp, tog de skrikande och föll från trädet. Nio trollkvärden tog jag från sonen till Böltor, Bästlas fader. Och Bästla är antagligen en jättekvinna, Odens mor, säger Snorre. Nio trollkvärden tog jag från sonen till Böltor, Bästlas fader. Och därtill en dryck av det dyra mjödet, öst ur Odröre. Och då syftar på den här eh, stölden som förekommer lite några strofer före. Mm. Eh, när han skäl skaldemjödet eh, eh, som förvarade sig i kärlet och dröre hos jättarna. Då började jag frodas, fatta och förstå, växa och trivas väl. Ord födde ord när jag letade ord. Verk födde verk när jag skapade verk. Runor ska du finna och tydda runstavar, mycket stora stavar, mycket starka stavar som stortulen målade. Och tule är, Det är antagligen orden som är stortulen, men tule är liksom en bisman eller präst eller poet. Ja, en, en förkunnare. En förkunnare, där har du bra ord. Som stortulen målade, makterna gjorde och gudarnas rop ristade orden för asarna dagen för alverna dvalen för dvärgarna asvid för jättarna och några ristade jag själv vet du hur man rista skall vet du hur man råda skall vet du hur man färja skall vet du hur man frästa skall vet du hur man bedja skall vet du hur man bloda skall vet du hur man sejda skall vet du hur man syas skall Aldrig bedja är bättre än blota för mycket. Den som ger vill ha något igen. Aldrig säga är bättre än sia för mycket. Så ristade Tund i tidernas morgon när han reste sig upp och kom åter igen. Och Tund är förstås orden då. Tror jag. Är du fortfarande med mig? Mm. Eh, det här stället vad. vad eh... Det måste ju vara ett särskilt ställe för er som håller på med hednisk ritual och hednisk tro. Det är ju väldigt spännande. Om man bara Normalt sett så brukar man alltid tänka att orden hänger, alltså, med en snarare runt halsen. För att han ju, ett av hans namn är ju Valdergalga, alltså de hängda skud. Eller mm. hanga tyra ju det. Mm. Så att det finns. Men om man nu skulle säga att han hänger med snarare runt sin fot. Mm. Och så sträcker han sig neråt för att finna runorna. Mm. Då får man en annan bild i huvudet. Ja, det får man ju verkligen, givetvis. Jag tror inte det finns något rätt eller fel där. Det finns bara en, en tolkning. Men det är, det är väldigt. Det är ju mäktigt. Så. Ja. Det är, alltid, ja, det är ju ne, Det är extra roligt att höra dig läsa, tycker jag. Mm. Eh, den översättningen jag läste samtidigt som, som du läste, den skiljer sig en del. Eh, men det är ju samma mening i allt. Mm. Kan du inte läsa nummer 141? Då började jag växa och visvarda att taga till och trivas ord mig från ord till nya ord förde död mig från dåd till nya död förde ja härste det. Ja, det Är det kul? Det är Ja, vad man ska jag säga, kraftsånger. Det blir ju kraftsånger. Oh, ja. Det blir ju när han säger det här liksom hur han hittar orden och det betyder ju väldigt mycket för, eh, eh, i de här myterna och sagorna så, så pratas det, berättas ju ofta om hur orden och andra kanske tävlar. Mm. Vem kan komma på de äldsta namnen? Mm. Vem, kan komma, vem vet de riktiga namnen på saker och ting? Alltså orden har genom sina namn något magiskt i sig och de har ett ursprung. Mm. Vi, och då kan man ju tänka på det här med slider och sladder som vi sa tidigare: oh ja. att eh, ord faktiskt betyder saker och ting, men vi hanterar dem lite vårdslöst ibland. Oh ja. Och det, vi det lär oss orden här: att eh, ja, vara varsam med det där, för det är, oh, du hör ju själv, jag har själv funnit dem, och eh, jag är mästare på dem. Mm. Jag tycker det är så fint där, 144, bättre inte att bedja än blota för mycket. Var gåva är för gengåva jord. Mm. Jag tycker att det, det är väldigt talande för, eh, i alla fall hur jag ser på min tro, att det handlar väldigt lite om att bedja. Eh, och det har blivit allt, alltså jag har fått en, en bredare förståelse för vad blotandet egentligen är. Eh, när vi tänker blod så tänker man ofta att vi, har, vi gör någonting väldigt ritualiserat. Mm. Men nu är frågan då, vad är det vi offrar? Eh, och eh, det tog mig tag att förstå att det som jag kanske inte ska offra är mat och dryck i samma utsträckning som faktiskt handling. Eh, så i dagsläget så jag gör jag givetvis båda men mm. jag tycker att det är viktigt att låta mina handlingar synas inför gudarna mer än att de ska få ett äpple mm. eller en flintastek <laughs> för att mm. det väger ju tyngre så som jag ser det från, jag offrar min tid jag offrar bekvämlighet, jag offrar någonting som spelar roll mm. att jag kan köpa ett äpple så då spelar, det, då spelar det väldigt lite roll om jag betalar 15,50 på Ica för en påse äpplen. Men det är en annan sak när jag offrar den första potatisen som jag odlat själv. Eller den första jordgubben. Eller den första flaskan med mjöd. Eh, någonting som jag gjort själv. Mm. Då betyder det någonting på ett helt mm. annat sätt. Samma sätt om jag känner mig i riktigt eh, kass. Eh, har en dålig dag. Och sitter där, kanske framför Netflix då, om man ska dra det så långt. Vad är det tuffaste jag kan göra då? Jo, det är faktiskt att lyfta upp mig själv och agera. Forma mitt eget öde genom att kanske göra 50 armhämningar. Och då blir det en, ett, en annan typ av offer förvisso. Mm. Men det är också ett offer som för allt framåt. Just det. Så... Bra. Ja, men tror... Nej, det är verkligen, verkligen sånt att tänka på att göra, att, att göra rätt offer som du säger. Ja. Och att förstå det rätt. Oh, ja, jag... Offra som du säger något som något, offra, en, eh, offra en handling som du säger. Men mm. någonting som du har liksom varit tvungen att göra. Mm. För det har ju mer kraft i sig. Ja, jag inbillar med det. Ja. Men... Sen är han ju om vi, om vi går in på vers 133 mm. Laster och dygder De dödliga söner Blandade i bröstet bära Ingen finner så felfri Att ej fläck han har Ingen så usel Att till intet han duger mm. Så att det, det finns alltid Ett kon av ära i dig det. det gäller bara att plocka fram det Ja precis Det blir ja. offret Alltså din strävan dit Ja För det spelar ingen roll alltså, Jag kan ju inte sitta där och säga Jag önskar att Jag får eh, Jättemycket omsättning imorgon Till exempel mm. Det handlar ju bara om För jag vill ju inte få grejer Jag vill mm. ju klara av motgångarna Ja just det Ja, och alla kan göra de här offren egentligen. Han säger sig själv cool. att ingen är så fullkomlig att han saknar fel. Ingen så usel att han till inte duger. Precis. Du kan både göra saker och du kan offra de här sakerna du gör till orden om det gäller av dem om det behövs. Ja, och du kan offra det till precis vem du vill. Det behöver inte vara orden. Nej. Och ingen det. är att göra offret. Och, och när, man, när man inser att ens handlingar verkligen kan spela roll Mm. Ja, då, då kommer det här vara En positivitet som kommer att Fortsätta att ge och ge och ge Det blir mm. som ett vårdträd liksom. Ja, just det Ja eh, Nej, det är verkligen bra Han, han drar ju en, en Nya, no, nya eh, Kloka grejer Efter den här eh, Runatal mm. han lär sig run, Runorna och så vidare Jag tycker att det är lite Kul när man tänker på hur lika men ändå olika eh, till exempel kristna och, och, och hedniska serier var eh, när han säger ett trettonde kan jag, och det är alltså olika eh, råd eller förståelser. Eh, ett trettonde kan jag om jag kallas att vattenösa ett nyfött gossebarn, då gör jag så han inte stupar i strid eller såras av andra svärd. Det att han lär sig då, till exempel det här mm. och det här vattenösningen, det var ju någonting som, som Nordbor gjorde. Oh ja. Fast det var inte dopet, utan det var ju en annan sorts vattenösning mm. man hade. Och det den är liksom besvärjelsemässig mässig, rituell mm. för den ger en, en sär, särskild kraft. Och det är någonting också att till sig i, i det här: att eh, det är inte bara kloka ord utan du lär dig vissa ritualer, nämligen. Och det, det är någonting som många klagar att vi saknar i vår tid. Mm. Att vi lever i en rituallös tid. Förr i tiden gick man i alla fall kyrkan, och då, då var det en egen ritual. Mm. Där du offrar din tid och bekvämlighet på den och den eh, dagen för du måste ära Gud och, och lyssna på prästen och, och så vidare. Eh, men nu. Eh, med, I Netflix-tiden och, och liksom även för 50 år sedan så ritualerna de faller bort. Mm. Men de ger stadga i livet. Och de ger till och med kraft. Oh, ja. Genom det här vattenlösningen till exempel. Mm. ja Jaha, eh, innan vi kör den sista sången, ska du ta, ta bara en, en till som ja, kanske du tyckte det var rolig idag. Oj, var... Det blir väl vilket som helst, men det är inga krav. Oj, oj, oj, oj. Ja, ah, den här är, den är rätt fin. 48. En givmild, modig man har det bäst. Sällan närar han sorg. Men en fege fruktar för allt. Den gidige ger sig för gåvor. Mm. Den tycker jag är mm. Den är bra Ja, ja Givmild och modig Det är ju de klassiska idealen Givmild och modig Feg och gi äh, girig Ska vi ge någonting till dem som tycker om att sova Sent på dagen Ja, kan vi ska ge åt dem också ja. Det här är till alla er ungdomar <laughs> 58 Stig arla upp Om du ägar vill Andras lösören eller liv Sällan liggande ulv, ett lårben får, eller sovande man seger. Mm. Ja, just det. Latmaskar. <laughs> <laughs> jag måste höra dem också. Ja, han, har, han, har, han har för de flesta alltså. något att, att säga. Och det är bra att känna sig träffad ibland, eller hur? Oh ja. Ja, och inse att ja, men, jag är ju inte alls perfekt. <laughs> du är inte perfekt, det är bara att inse. Eh, mm. Så bli bättre. Bli den person du vill vara. Och framförallt, bli den man som du önskar att andra människor ska komma ihåg dig som. Just det, Det har det. Och med det sagt så kan vi dra den sista nummer, sista dikten nummer 164 här. Nu är den höges tal framfört i den höges hall, till gang för människors barn, men inte till glädje för jättar. Lycka till den som kvad, lycka till den som kan, lycka till den som lärt, lycka till alla som lyssnat. En bra avslutning på, på den höges sång, ordens Eh, sång i den poetiska eddan. Man aldrig ska glömma att ta fram då och då. behöver inte vara som en bibel, men eh, den, den bör väl dras fram eh, eh, med jämna mellanrum för att, att läsa något intressant av våra förfäder, eller hur? Det tycker jag. Ja. Ja, hur ofta gräver du fram din eh, edda? Oh... Um. Egentligen varje gång jag har det extra tufft, mm. det är då man, man kommer ihåg att man, ibland måste man bara hitta den här referenspunkten igen. Ja, det. <laughs> så, ja, titt som tätt. Ja, titt som tätt, ja. Och ja. det är ju så också, när man läser det många gånger så kommer ihåg de olika stycken. Alltså det, det blir bara, man läser och så blir det bara en bekräftelse och förhoppningsvis så har man... En liten ny synvinkel. Mm. Vi har sätt att eh, tolka texten. Att försöka bredda det. Få det lite djupare. Mm. Ja. ja, men det låter bra. Det, det, det ska man göra. Man, man, sådana här grejer är lätta att läsa om och om och om. För det är liksom inte några stora, tunga, långa eh, texter. Utan eh, kärnfullt och, och, och bra liksom. Ja, men. Mm. Eh, tror du att eh, Rickard har eh, Tror du att Rickard är nöjd? Ja det får vi nästan förutsätta <laughs> får ju förutsätta Ja, jag får Nä, men... <laughs> ja. ja nej, men Det hoppas jag. jag Hoppas jag verkligen att han är Och att, att det har varit Givande för många andra Absolut Idag och det här är ju ingenting Jag hade klarat utan dig eller hur Robin Nej det stämmer Nej. Det stämmer eh, to, Stort tack för att du Offrade av din tid För, för Rickard och alla andra skull Och att du var med idag Det gör jag så gärna ja. Vi ses säkert igen Amen. Och gamla och nya stigar Du och jag Robin och alla ni andra som eh, har lyssnat idag och, och gärna vandrar längs stigarna för att eh, lära sig något nytt, lyssna till något eh, intressant eller bara hänga ett tag och höra något som kan vara roligt. Eh, vi får se vad nästa program handlar om. Håll ögon och öron öppna så vet du. Och tänk på att du kan offra något av dig själv. Genom att stödja Radio Svegot. Det är inte nödvändigt. Vi klarar oss ändå. Men om du vill så kan man gå in på svegot.se och titta hur man blir stödprenumerant om man vill det. Eller bara ge en donation. Många av våra program kan man lyssna till fritt. Och några är mer för prenumeranter. De får särskild tillgång till våra dagliga sändningar. Gå då bara in på svegot.se och så klickar du fram så, så ser du hur du kan bidra till vår verksamhet. Och spridja det här programmet om du tyckte att det var lärorikt och intressant. Kanske du har vänner som behöver höra några kloka ord eller också bara. Ha lite trevligt ett tag och lyssna på det spännande eh, Och som sagt Häng gärna med på nästa vandring Vart den nu för oss Där mött främst Då började jag frodas Och fatta allt Växa Och trivas väl Jag letade ur ord Utav ord En gärning gjorde den andra Runor får du ta Och tyda stavar Mycket stora stavar Mycket starka stavar Som storulen målat Och makterna gjort Och runrik gud ristat Odin bland asar För alverdain För dvärgarna ristade dvalin Asfid har ristat för alla jättar, några runer ristade jag själv. Vet du hur rista må? Vet du hur runor tydas? Vet du hur runor målas? Vet du hur det rönas må? Vet du hur man bedja skall? Vet du hur man blotas må? Vet du hur man utgiver? Vet du hur man offraskar?